СТІВЕН КІНГ КУДЖА Тридцять секунд Донна просто стояла біля машини, легенько ворушучи ступні міногравії, на намагаючись позбутися голок і шпилюк у ногах. Вона стежила за гаражем, усе ще переконана, що коли Куджо і з'явиться, то саме звідти. Або вибіже через двері, або звідкись із забудівлі, або навіть із вантажівки. У світлі зірок вантажівка і сама скидалася на собаку. Волотенський, чорний розпорушений сабацюра, що заснув міцним сном. Вона стояла, ще не готова наважитися. Ніч дихала на неї своїми пахощами. І це нагадало донні дитинства, коли можна було вдихати всі ті пахощі на повні груди і сприймати їх як щось зовсім звичне. Конюшина і сіна. Від будинку на підніжі пагорба солодкий дух шимилості. Вона щось почула. Музику. Звук був тихий, майже нереальний, але її вуха, тепер надзвичайно чутливі до нічних звуків, його вловили. «Чиєсь радіо?» – подумала вона спершу, та потім із несподіваним будвом спагнула, що це концерт у міському парку. Грав Дикселент. Донна навіть опізнала мелодію «Вимітайся в буфало». «Сім миль?» – думала вона. «Я б ніколи не повірила». «Якою спокійною має бути ніч, якою тихою?» Вона відчувала, що сповнена життя. Серце билося в грудях, як маленький потужний механізм. Циркулювала кров. Очі ідеально плавно і без зусиль рухалися по своїх вологих орбітах. Нирки обважніли, однак дискомфорту не було. «Ось воно! Ось що треба було зберегти!» У думці, що вона ризикує своїм життям, своїм власним, справжнім життям, була якась важка німа німабринадливість. Це було як величезний тягар, що балансує на самісінькій межі падіння. Донна зачинила дверцята. Зачекала, нюхаючи повітря, як свір. Нічого. Дверний отвір сараю хаража Джокембера був темний і тихий. Хромований передній бампер Пінто тьмяно поблискував. Далеко-далеко, весела і швидка, лунала мідна джазова мелодія. Донна нахилилась, очікуючи хрусту в колінах. Але вони не затрещали. Набрала повню ж гравію. Один за одним почала шбурляти камінці на те місце, якого не було видно за капота. Перший камінець із цокотом упав на гравій перед самісіньким носом куджо і там і залишився. Собака легенько сіпнувся. Язик вислопився. Здавалося, він посміхався. Другий камінець упав позаду. Третій влучив йому в плечі. Він не рухався. Жінка все ще хотіла його виманити. Донна, насупившись, стояла біля машини. Вона чула цукотіння першого камінця і другого, але третій. Було таке враження, ніби він узагалі не досягнув землі, ні найменшого звуку. Що це означає? Раптом у Донни пропало будь-яке бажання бігти до дверей Ганко, доки вона не побачить, що за автомобілем нічого не зачаїлося. Тоді відразу ж, справді, але просто пересвідчитися – вона ступила крок. Два, три. Куча приготувався. Його очі палали у темряві. Чотири кроки від двори машини. Серце било в грудях, мов барабан. Куча побачив стигну жінки. Замить вона його помітить. Добре. Він хотів, щоб вона його помітила. П'ять кроків до дверей, Донна повернула голову. Я за шиї зарепіли, мов пружини на старих дверях. У неї з'явилося перечуття, відчуття деякої впевненості. Вона повернула голову, шукаючи Куджа. «Він був там! Він весь час був там!» Скот бившись, ховався від неї, чутував на неї, залігши в кущах. На мить їхні очі перетнулися, Світлоблакитні Донни і каламутно-червоні Куча. Якусь мить вона дивилася його очима, бачила себе, бачила жінку. «А він бачить себе в моїх очах». Куча стрибнув. Цього разу її не паралізувало. Донна метнулася назад, намацуючи позаду себе ручку дверей. Він гарчав і вишкирявся. З-поміж зубів в'язкими нитками збігала слина. Він приземлився там, де мить тому стояла Донна, і не посковзнувся на гравії, давши їй додаткову цінну секунду. Палець намацав під ручкою дверей кнопку і натиснув. Донна потягла. Двері заїли, «Вони не відчиняться?» Кучо стрибнув на неї. Було таке відчуття, ніби в м'якому вразливу плоті її грудей влучили м'ячем для аеробіки. Донна відчула, як вони з болем втискаються в ребра, і схопила собаку за горло, занурившись пальцями у товсту, жорстку шерсть і намагаючись відіпхнути його геть. Донна чула його швидке, хапливе дихання. Світло зірок відбивалося в його божевільних очах каламутними півколами – Зуби клацали лише в кількох дюймах від її обличчя. Від його подиху неслопотайбіччям, невиліковною хворобою і безтямною жагою вбивства. У голові зринув ідіотський спогад про забиту мийку, із якої на стелю вистрілювала Зелена Грязюка просто перед самою вечіркою її матері. Коли задні лапи Куджо відірвалися від землі у черговій спробі дотягтися до її горла, не вдалося, напроживши всю свою силу, якось скинути його з себе. Вона безпорадно водила руками позаду себе, шукаючи кнопку, і нарешті знайшла. Та перш ніж устигла натиснути на неї, Куджо атакував знову. Вона садонула пса ногою, і підошва кросівки влучила йому в ніс і без того добряче потовчений після нападів на машину у стилі камікаце. Собака гепнувся назад, завиваючи від болю і люті. Донна знову взялася за кнопку, чудово розуміючи, що це її останній шанс і останній шанс Теда. Коли вона втиснула її і що сили потягла, куча напав знову. Пекельна тварюка, що нападатиме і нападатиме, доки не помре. Доки не помре, хтось із них двох. Рука була вивернута під неприродним кутом. Б'язи рухалися, долаючи власну силу опору. Вона відчула гострий спазм болю у спині, трохи вище від правої ключиці. Схоже на вивих. Але дверцяти відчинилися. Тільки Донна встигла впасти на сидіння, як собака вже знову був на ній. Тет прокинувся. Він побачив, як щось кудлате, червонооке і страхітливе притисло його маму до приладової панелі пінта. Це щось було в неї на колінах, і він знав, що це. Отак то була істота із його шафи, що обіцяла підходити все ближче і ближче, доки, врешті-решт, не опиниться зовсім поруч. І ось воно уже тут. Слова проти чудовиськ не подіяли. Чудовисько вже тут і вбиває його маму. тед закричав, затуливши очі долонями. Зуби клацали у кількох дюймах від її оголеної талії. Вона відбивалася як могла, майже не зауважуючи синових криків. Очі собаки невідривно дивилися на неї. Неймовірно, але він помахував гостом. Задні лапи молотили погребію, намагаючись відшукати точку опори достатньо міцну, аби дати йому можливість заскочити всередину але камінці раз у раз випорскували. Кучо шарпнувся вперед, рука Донни зісковзнула, і ось він уже впивався зубами у її голий живіт біля самих білих чашечок лівчика, намагаючись дістатися до внутрішніх органів. У Донни вирвався низький тваринний крик болю, і вона почала з усієї сили відштовхувати його руками. Тепер вона знову сиділа прямо. Кров струмніла на гумку її трусиків. Утримуючи Куджо лівою рукою, правою вона намацала ручку. Вхопившись за неї, Донна почала молотити собаку дворима, Дварі хатили по ребрах Куджо із могутнім ухачим звуком, ніби гігантська вибивачка, що лопцює по підвішеному на білесняних мотузках килимо. За кожним ударом Куджо хрипів, дихаючи їй в обличчя своїм гарячим густим духом. Він подався трохи назад, готуючись до стрибка. Уловивши момент, Донна з останніх сил рванула дверцята на себе. Цього разу двері триснули по шиї та голові. Почувся хрускіт. Куджо завив від болю, і Донна подумала, «Тепер він забереться, він повинен, повинен». Замість того, щоб відступити, собака метнувся вперед, і його зуби зімкнулися у неї на стегні трохи вище від коліна. Одним швидким рухом щелеп він видер із неї кавалок плоті. Донна заврещала. Вона знову і знову молотила кучу дверима по голові, її крики зливалися з криками теда у сірий всесвіт больового шоку. Доки Кучо возився кулу її ноги, перетворюючи її на щось інше, червоне, брудне і незрозуміле. Голова його була вкрита густою, липкою кров'ю. У певному світлі зірок вона була чорною, як кров комахи, Куча потроху проштовхувався всередину. Донну покидали сили. Донна сіпнула двері в останнє. Голова відкинулася назад, рот розкрився тремтливим кільцем. У темряві бліде обличчя здавалося невиразною рухливою плямою. Це був справді останній раз. Уже просто нічого не залишилося. І тут Куджо не витримав. Він зі скавчанням подався назад, пошкотельгав геть і раптом упав на гравій, увесь тримтячий і знесилено дряпаючи кігтями порожнечого. Потім правою лапою заходився терти поранену голову. Донна з хрюкотом зачинила дверцята і слабко схлипуючи, відкинулася на сидінні. «Мамо, мамо, мамо!» «Теде, все добре!» «Мамо, добре!» Руки. Його руки на її тілі тріпатливі, як пташині крила. Її власні торкаються тедового обличчя, намагаються заспокоїти, тоді падають униз. «Мамо, додому, будь ласка! До тата! Додому! До тата!» «Звичайно, ми поїдемо, теде. Богом просягаюся, Я тебе відвезу. Ми...» Слова не мали сенсу. «Все добре». Дона відчувала, як її засмоктує, засмоктує сірий всесвіт шоку, туман усередині неї, про існування якого вона досі навіть не підозрювала. Слова теда злилися в один суцільний глибокий звук, ніби в резонаторі, але все було добре, все ні, не все було добре, тому що собака її вкусив. Скажений собака. Голлі наказала сестрі не бути дурепою і просто набрати номер. Та Чаріті і слухати не хотіла і зателефонувала на комутатор, попросивши телефоністку записати витрати на її домашній номер. Приймати милостиню навіть у таких дрібних речах, як міжміський дзвінок за зниженим вечірнім тарифом, було не в її правилах. Оператор з'єднав її із менським комутатором, і Чаріті назвала номер Альви Торнтона у Касл Роко. За кілька секунд у Альви задзвонив телефон. «Птахоферма Торнтонів, слухай вас!» «Привіт, Бесі, це ти?» «Ага!» «Це Чаріті Кембер, я дзвоню з Коннектикуту. То... Альва, десь біля тебе?» Бред сидів на канапі, вдаючи, що читає книжку. Та де, у нього сьогодні боулінг. Весь народ поїхав до Бречтона у Понді Чері. Якісь проблеми? Черітті заздалегідь ретельно спланувала, що скаже Бесі. Ситуація була дещо делікатною. Як майже кожна заміжня жінка у Косл хоч не заміжніх, це теж стосувалося, Бесі любила побазікати. І коли вона довідається, що Джо Кембер, поки дружина із сином, поїхали до Коннектикуту у гості до сестри, без її відома кудись подівся, то це точно стане темою для обговорення сільського радіо. Ні, просто ми з Бретом трохи хвилюємося через собаку. Через вашого син Бернара? Ага, Куджо, ми з Бретом тут, у моєї сестри, а Джо поїхав у справах до Портсмута. «Нахабна брехня, зате безпечна». Джой справді інколи їздив до Портмонта по деталі, тому що там їх можна було придбати без податків, а ще на авто -акціони. Просто хотіла впевнитися, що він попросив когось годувати собаку, ти ж знаєш цих чоловіків. «Здається, Джо заїжджав до нас учора чи позавчора, і сумнівом сказала Бесі». Насправді, це було минулого четверга. Бесі Торнтон не відзначалася особливим розумом. Її двоюрідна бабуся, покійна Еві Чалмерс, обожнювала кричати всім, хто хотів слухати, що Бесі ніколи не складе жоден із тих IQ-тестів, зате в неї добре серце. Життя на птахофермі Торнтона було непростим, і єдиною душевною відрадою Бесі були серіали – як обертаються земля, лікарі та всі мої діти. Вона спробувала дивитися молодих і невтомних та вважала їх надто безсоромними. У неї була схильність плутати ті моменти реального життя, які не стосувалися годування і поїння курей, уміння поставити музику, що допомагає їм нестися, перевірки і сортування яєць, годування, прання, продажу яєць, прибирання і догляду за садом. І, звісно ж, у зимку вона могла назвати кожному точну дату зборів Каслорукських снігових дияволів – клуб любителів снігоходів, членами якого були вони з Альвою. Того дня Джо відвозив їм залатану шину від трактора. Він не взяв із них грошей, оскільки кембери завжди отримували яйця за півціни. А ще Альфа кожного квітня урав їхній маленький город, тож Джо був радий допомогти. Ось так і виживали селяни. Чареті чудово пам'ятала, що її чоловік відвозив полагоджену шину минулого четверга. Вона також знала, що Бесі легко може поплутати дні. Тепер перед нею стояла дилема. Чи спитати Бесі, чи, кажучи, вчора або позавчора, вона має на увазі той день, коли Джо відвозив їм шину від трактора. Коли вона відповість «Ага, бачиш, ти мені нагадала?» Це означатиме, що Джо не був у них від минулого четверга, і з чого випливає, що він не просив Альву годувати куджа. А отже, Альва не знає нічого про здоров'я і самопочуття собаки а може просто лишити все, як є, і нехай Брет заспокоїться. Вони радісно проведуть решту часу в гостях і не думатимуть постійно, що там скоїлося вдома. А ще, скажи правду і посором диявола, вона трохи ревнувала Брета до куджа. Пес відволікав його увагу, можливо, від найважливішої поїздки в його житті. Вона хотіла, щоб хлопець побачив усю повноту нового життя, весь спектр нових можливостей. І коли, через кілька років, йому прийде пора обирати, у які двері увійти, а яким дозволити зачинитися, він зможе прийняти рішення не так однобоко. Можливо, вона помилялася, вважаючи, що зможе його скерувати – але принаймні треба було дати йому можливість пізнати щось інше і сформувати власну думку. Хіба можна дозволити, щоб цьому стали на заваді переживання через якогось там чортового собака? «Чаріті, ти тут?» «Я казала, що думаю...» «Так, так, я чую, Бесі». «Напевно, тоді він і попросив Альф годувати куджа». «Добре, Чаріті». «Як він приїде додому, я спитаю, і дам тобі знати!» «Справді, Бесі, дуже тобі дякую!» «Боже, та нема за що!» «Добре, тоді бувай!» Череті поклала слухавку, зрозумівши, що Бесі забула спитати номер телефону Холлі і Джима. «Ну і добре!» З проникливим виразом на обличчі Череті обернулася до Бретта. «Вона не скаже жодного слова неправди!» не брехатиме своєму синові. «Бесі каже, що твій тато бачився з Альвою у неділю ввечері», – повідомила Чаріті. Мабуть, тоді він і попросив його подбати про Куджа. а брат Бред зміряв Чаріті проникливим поглядом, від якого їй стало трохи не по собі. «Але ти не говорила з самим Альвою?» «Ні, він поїхав грати в боулінг». «Але Бесі сказала, що повідомить, якщо...» «Але ж у неї немає нашого номера!» У голосі Брета справді пролунала нотка звинувачення, чи це заговорило її власне сумління. «Ну, то я ще раз зателефоную їй уранці», – пообіцяла черіті, сподіваючись, що на цьому розмова скінчиться. Обіцянка була бальзамом на її сумління. Тато відвозив їм шину від трактора минулого тижня, Задумливо сказав Бред. «Може, місіс Торнтон переплутала дні?» «Не думаю, що Бесі Торнтон могла аж так перемакітрити», – заперечила Черіті, хоча цілком могла так думати. Крім того, вона нічого не згадувала про шину. «Так, але ж ти й не питала». «Що ж, давай зателефонуй їй сам», – вибухнула Чаріті. Несподівано, її охопила безсила лють. Те саме огидне почуття, як і тоді, коли Бред поділився своїми в'їдливо-точними спостереженнями щодо Холлі та її колоди кредитних карток. У його голосі вчувалися батькові інтонації і навіть його манера говорити. І тепер, і тоді їй здавалося, що ця подорож тільки дає їй раз і назавжди зрозуміти, кому насправді належить бред усім своїм тілом – Душею і тельбухами. «Мам!» «Ні, ну ж, бо давай дзвони! Номер ось тут, на папірці! Тільки скажи телефоністці, нехай внесе витрати на наш рахунок, щоб Холі за це не платила!» «Питай, Бесі, все, що хочеш! Я зробила, що могла!» «Ось тобі і маєш!» – подумала вона із сумом і іркою іронією. Ще п'ять хвилин тому я обіцяла йому не брехати. У день її гнів викликав у нього злість у відповідь. Тепер же він лише спокійно сказав. «Ні, все нормально. Якщо хочеш, зателефонуємо ще комусь і попросимо піти подивитися», – запропонувала Чареті. Їй уже було соромно за свій спалах. «Кому?» – поцікавився бред. «Ну, а як щодо братів Мількенів?» Брет тільки дивився на неї. «Що ж, напевно, це не дуже вдала ідея», – погодилася Чаріті. Наприкінці зими Джо і Джон Мількені страшно посварилися із приводу плати за ремонт старого шевроле братів. І з того часу Кембри і Мількені не дуже розмовляли між собою. Коли Чаріті останній раз їздила у фермерський клуб пограти в бінго, вона намагалася перекинутися парою дружніх слів із Кім, донькою Фредді Мілкіна. Але та, не удостоївши чарятні словом, просто пішла з гордо піднятою головою, так ніби не курилася із половиною хлопців із Каселорокської середньої школи. Вона раптом усвідомила, наскільки відлюдним місцем є міська дорога номер три. Це вселило в неї почуття легкого холоду і самотності. На думку не спадав ніхто, кого можна було б, не задаючи клопоту, просто взяти ліхтарик і піти виловити куча, щоб пересвідчитися, що з ним усе гаразд. Нічого страшного, без ентузіазму сказав бред. Напевно, я дурний. Мабуть, він просто об'ївся лопохів чи ще чогось. Послухай, промовила Черіт, обійнявши брата рукою. Ти, який завгодно, тільки не дурний. Вранці я поговорю із самим Альвою і попрошу сходити подивитися. «Я зроблю це, як тільки ми встанемо, домовились?» «Обіцяєш?» «Обіцяю!» «Чудово! Я не хотів тебе діставати, просто не можу викинути це з голови!» До кімнати зазирнув Джим. «Я витяг дошку для скребло. Хтось хоче пограти?» «Я!» – вигукнув брат, підводячись. «Якщо ви покажете, як?» «А ти, Череті!» Вона всміхнулася. «Не зараз. Я зайду до вас на попкорн!» Бред пішов слідом за дядьком. Череті сиділа на канапі і дивилася на телефон, думаючи про братів сомнамбулізм і про те, як він годував фантомного собаку фантомною їжею у сучасній кухні її сестри. «Кучо більше не холодний!» ще не голодний. Раптом у неї заклякли руки, і вона здригнулася. «Завтра вранці ми дамо цьому раду», – пообіцяла собі Чарді. «У той чи інший спосіб, навіть якщо доведеться повернутися і подбати про все самим, обіцяю, Брете». Вік зателефонував додому о десятій. Відповіді не було. Об одинадцятій зателефонував знову, і знову ніхто не взяв слухавки, хоч він чекав десь аж до двадцятого гудка. 10 десятій вік почав боятись. Об одинадцятій він уже був добряче наляканий, хоч і не міг точно сказати чому. Роджер спав. Він набирав номер у темряві, у темряві слухав довгі гудки, і у темряві клав слухавку. Він відчував себе самотньою, розгубленою дитиною, не знаючи, що робити і що думати. У голові знову і знову звучала та сама мантра «І з кемпом, з кемпом, вона поїхала з кемпом». Це суперечило логіці і здоровому глузду. Він прокручував у голові всю свою розмову з Донною, знову і знову відтворюючи у пам'яті слова і відтінки інтонацій. Вони з Кемпом поспарилися. Вона сказала йому забиратися на всі чотири сторони. І це спровокувало Кемпа помститися їй своїм маленьким любовним посланням. Це не було схоже на рожеву казочку, де двоє без пам'яті закоханих вирішують утекти разом. Розрив – це не перешкода для нового зближення, відрізав розум із фантастичним безжальним спокоєм. «А Тед? Вона ж не взяла б із собою Теда, правда ж?» З її опису Кемп уявлявся Вікові якимось варваром. І хоч Донна нічого про це не казала, у Віка склалося враження, що того дня, коли вона наказала йому вимітатись, у них мало не дійшло до насильства. Закохані, здатні на несподівані вчинки. Невідома ревнива часточка його розуму, про яку Вік навіть не підозрював до того вечора у парку Дірінг Оукс, знала відповіді на усі питання, і в темряві здавалося байдуже, що майже всі ці відповіді насправді абсурдні. Він повільно балансував між двома гострими гранями. На одній з них був кемп, а в тебе є питання. На другій була намальована уявою картина їхнього порожнього будинку в Каслороку, у якому безперестанку дзвонить телефон. Вона могла потрапити в аварію. Можливо, вони з цитом у лікарні. Хтось міг дертись у будинок. Можливо, вони лежать убиті у своїх кімнатах. Та якби вона потрапила в аварію, з ним би точно вже зв'язались. І сама Донна і люди з його офісу знають, у якому готелі вони з Роджером зупинилися в Бостоні, Та в темряві цей аргумент, замість того, щоб стати заспокоєнням, досі ж ніхто не зателефонував, лише наштовхував на думки про вбивства, Їх пограбували і вбили, шепотів розум, доки вік лежав писну у морці. Тоді він повільно переходив до другої гострої грані – знову повторюючи мантру «І з кемпом! Вона з кемпом!». Поміж цими двома крайнощами, Розум відшукав і інше логічне пояснення, котре сповнювало віка безсилою люттю. Можливо, вони з тедом вирішили поїхати до когось на ніч і просто забули його попередити. Уже було занадто пізно просто телефонувати і розпитувати, тільки тривожити людей – Можна було б подзвонити у відділок і попросити шерифа послати когось перевірити. «А може це зайва тривога?» «Ні», – відповів Розом. «Так», – рішуче промовив розом. «Вони з Тедом обоє лежать мертві із застромленими в горло ножами», – відказував розом. «Ти ж постійно читав про таке в газетах». Подібні випадки траплялися навіть у Касл Року, незадовго до того, як ми туди переїхали. «Той ненормальний коп! Той Френк Дот!» Вона з кемпом нащіптував внутрішній голос. Вік повторив спробу опівночі. Цього разу безперервні дзвінки, на які ніхто не відповідав, селили в нього крижану убивчу впевненість. «Удома щось сталося!» Кемп, грабіжники, вбивці, що завгодно. Біда. Вдома трапилася біда. Вік кинув слухавку на важіль і засвітив лампу над ліжком. «Роджере!» – покликав він. «Роджере, прокинься!» «Га, що?» Роджер затулив очі рукою від світла. Він був одягнений у піжаму із маленькими жовтими університетськими прапорцями. «Ахо, Роджере!» Роджер розплющив очі, кліпнув, глянув на годинник. «Що? Віку, зараз же північ!» «Роджере!» Він ковтнув слину, і в його горлі щось забронило. «Роджере, уже північ, а Донни з Тедом і досі немає вдома! Мені страшно!» Роджер сів і підніс годинник до самого обличчя, щоб перевірити слова Віка. Було чотири хвилини на першу. «Ну, може, їх дістало сидіти самим удома, Віко. Іноді Алтея бере дівчаток і їде до селі Петрі, коли мене немає. Каже, що вночі вітер з озера діє їй на нерви. Вона б зателефонувала». Тепер, коли світло було увімкнене, а Роджер сидів поряд і розмовляв із ним, думка про те, що Донна могла просто взяти і втекти зі Стівом Кемпом, здавалася безглуздям. Вікові навіть не вірилося, що він міг таке припустити, забувши про логіку. Вона сказала, що все скінчено, і він їй повірив. Він вірив їй зараз. «Зателефонувала?» – перепитав Роджер. Йому все ще було важко зорієнтуватися. Вона знає, що коли є у від'їзді, то майже кожен вечір дзвоню додому – Донна б зателефонувала у готель і залишила повідомлення, що її не буде всю ніч. «Хіба Алтея не вчинила б так само?» Роджер кивнув. «Так, вона б подзвонила. Вона б залишила повідомлення, щоб ти не хвилювався, як я зараз». «Ага, але вона просто могла забути, Віко». Проте в карих очах Роджера читався занепокоєння. «Звісно, погодився Вік». Але... Якщо щось трапилося... Донна ж носить із собою паспорт, хіба ні? Якби вони з Тедом не приведи господи, потрапили в аварію, копи насамперед зателефонували б додому, а потім в офіс. А телефонна служба... «Я не думав про аварію», – урвав його вік. «Я думав...» – у нього затримтів голос. «Я думав, вони з Тедом там самі...» «І... чорт, я не знаю. Мені просто страшно та й годі. Зателефонуй до відділку», – нехай порадив Роджер. «Можна, але...» «Можна, і ніяких але. Донну ти точно не налякаєш. Її немає вдома». «Але якого біса, Просто для самозаспокоєння. Тут же не треба ніяких мигалок і сирен». Просто спитай, чи можуть вони послати поліцейського пересвідчитися, що все нормально. Існує тисяча місць, де вона може бути. До дідька, Може вони застрягли на якійсь справді хорошій вечірці Тупервер? Донна ненавидить вечірки Тупервер. Ну, може дівчата загралися в покер і втратили відчуття часу? І тет зараз спить у чиїсь кімнаті для гостей. Вікові пригадалися слова Донни про те, що вона намагається триматися якому гадалі від товариства дівчат. «Не хочу перетворюватися на одне з тих облич, які бачиш на благодійному розпродажі пачива», – казала вона. Та він не хотів розповідати про цароджерові. Це підводило їх занадто близько до теми кемпа. «Що ж, може бути й таке?» – погодився він. «У вас десь є запасний ключ від будинку?» «На ганку біля парадних дверей?» «На гачку під навісом?» «Скажи копам, хтось міг би зайти всередину і як слід роздивитися?» «Якщо не маєш там чогось, що тобі не вельми хочеться, щоб вони бачили?» «Наприклад, травичка або коксу?» «Ні, нічого такого!» «То дзвони!» Палку вигукнув Роджер. «Можливо, Донна зателефонує сюди, коли вони прийдуть перевіряти, і ти почуватимешся дурним. Але іноді краще почуватися дурним. Ти розумієш, про що я?» «Так», – відповів Вік, трохи посміхнувшись. «Я розумію». Вік підняв слухавку, трохи повагався, тоді ще раз зателефонував додому. «Жодної відповіді». Роджер його трохи заспокоїв, а тепер це почуття вивітрилося. Він зателефонував у Менську довідкову службу і записав номер окружного відділку поліції Каслрока. Було майже 15 хвилин на першу у ніч із вівторка на середу.